Gordon Thomas. Moszad. A titkos szolgálat története. Első fejezet. A színfalak mögött. Mikor a piros lámpa villogni kezdett az ágy melletti szekrénykén álló telefonkészüléken, egy okos magnetofon azonnal bekapcsolt a Pompidou Centerhez közeli lakásba. A lámpát egy izraeli telekommunikációs szakember preparálta meg, aki azért repült Tel Avivből Párizsba, hogy a magnetofont elhelyezze. És ezzel léjét vegy a szomszédok gyanakvásának a legváratlanabb időkben megcsőrenő telefon miatt. A technikus Jahalomin volt az izraeli titkosszolgálat speciális csoportjának tagja, akik a Mossad biztonsági lakásaiba folyó kommunikáció biztonságát szavatolták. Ez a Párizsi lakás pont olyan volt, mint a többi. A bejárati ajtó golyóálló és az ablaküvegek, mint a fehérházban, megakadályozzák a távolból történő lehallgatást. A világ minden nagyobb városában több tucat ilyen lakás volt, amit vagy megvásároltak, vagy hosszabb időre bérbe vettek. Sokban hosszú ideig nem is laktak. Készel létbe tartva őket arra az időre, amikor szükség lehet rájuk. 1997 júniusa óta a párizsi lakásból egy akciót irányítottak csupán, amikor Monsieur moriszt megérkezett. Némi közép-európai akcentussal ugyan, de tökéletesen beszélt franciául. Szomszédai az évek során csomó hozzá hasonló emberrel futottak össze. Férfiakkal, olykor nőkkel, akik váratlanul érkeztek, heteket vagy hónapokat töltöttek közöttük, majd egy szép napon odébbáltak. Mint elődei, Moris is udvariasan került a személyéről vagy a munkájáról való csevegést. Morris Kacsa, azaz moszad ügynök volt. Külsőre semmi különös nem volt a megjelenésében. Azt mondták róla, hogy még egy néptelen utcán is észrevétlen tud maradni. A fénykorba lett ügynök, amikor még a moszad életét legendák kövezték. Képességeire a kötelező katonai szolgálat alatt figyeltek fel, ezért a légierőhöz került. Felfedezték nyelvérzékét, beszélt franciául, angolul és németül, és egyéb tehetségét is. Képes volt ráérezni a hiányzó részletekre egy-egy eset kapcsán, az információhalmazokból ki tudta szűrni a lényeget, és ami a fő, tisztában volt, meddig mehet el a következtetéseivel. Legfőképp pedig nagyon értett az emberekhez. Ha kellett meggyőző volt, ha kellett hízelgő, és ha mindez nem használt, megfélemlítette áldozatát. Mióta 1982be kikerült a Mossad kiképző iskolájából, Európában, dél afrikában és a távolkeleten dolgozott. Hol üzletemberként, hol íróként vagy kereskedelmi ügynökként bukkant fel. Számtalan álnevet és életrajzot használt, amelyeket a álnévkönyv könyvtárából kölcsönzött. Ő most éppen horis volt, az üzletember. Kint létei alatt hallott az intézetben, így nevezték a Mossadot, folyó tisztogatásokról. Plegykákat, kegyvesztett, kisiklott karrierekről, a vezetésen belüli személycserékről és az új vezetők által hangoztatott új elvekről. De egy sem változtatott az állományon belül folyamatosan romló morálon. Mindez csak fokozódott Benjamin Netanyahu, Izrael legfiatalabb miniszterelnökének kinevezésével. Neki, akinek köztudottan volt titkos szolgálati múltja, tudnia kellett volna, hogy működnek bizonyos dolgok mikor kell hallgatnia, és milyen messzire mehet el, amikor megszólal. Ehelyett az első pillanattól kezdve Netanyahu megdöbbentette a sokat tapasztalt szolgálati vezetőket, mennyire amatőr módon kezeli a belső ügyeket. Ez először fölösleges túlbozgóságában nyilvánult meg, mint újseprű mindenről tudni akart. A baj akkor kezdődött igazán, amikor nem csak a miniszterelnök, hanem a felesége Szára is bele akart látni a szolgálat működésébe otthonába invitált magasrangú vezetőket és válaszokat várt kérdéseire, mint egy utánozva Hillary Clinton érdeklődését a CIA iránt. A Mossad Tel Aviv-i parancsnokságának folyosóin állandó suttogás folyt arról, hogy Sarah Netanyahu miként követelte a nagyhatalmak azon vezetőinek pszichológiai jellemrajzát, akiket férjével meglátogatni vagy épp vendégül látni készült. Különös érdeklődést mutatott Clinton elnök szexuális szokásai iránt. Dosszi ékat magához azokról a nagykövetekről, akiket útjuk során felkeresni szándékoztak, különös tekintettel a konyha tisztaságára és az ágynemű gyakoriságára. Az elképett moszhat vezetők hiába próbálták megértetni a miniszterelnök feleségével, hogy ilyen jellegű információk nincsenek a titkosszolgálat birtokában. Néhány veteránt kivettek az operatív munkából, és kisebb jelentőségű feladatokat bíztak rájuk, ami gyakorlatilag jelentéktelen. Olvasatlanul a szemétkosárba kerülő papírmunkát jelentett. Ezek az emberek, miután érezték, hogy nem juthatnak előrébb a ranglétán, kiléptek, szétszélettek az országban. Idejüket olvasással töltötték. Leginkább történelmi művekkel múlatták az időt, és próbálták megemészteni a fájó valóságot, hogy immár ők is a tegnap mellőzött emberei. Mindennek tudatában Moriz boldog volt, hogy elhagyhatja Tel Avivot és dolgozhat. A feladat, amiért Párizsba érkezett, alkalmathat arra, hogy megmutassa módszeres és óvatos ügynök. Olyan ember, aki maradéktalanul végrehajtja a rábízott feladatot. Ebben az esetben a feladat viszonylag egyszerű, Tényleges fizikai veszélyről nem volt szó, csupán azt fenyegette, hogy a francia hatóságok esetleg rájönnek, mivel foglalkozik, és csendben kiutasítják az országból. Izrael párizsi nagykövete tudotta arról, hogy Morris a városba van, de közvetlen feladatáról nem. Ez volt a bevett szokás. Ha valami gond volt, a követ nyugodtan kijelentette, nem tud semmiről. Morris ezúttal azt a feladatot kapta, hogy szervezzen be egy informátort. A moszad nyelvén ez hideg megközelítésnek hangzott, ami nem más, mint egy külföldi beszervezése. Két hónap türelmes munka után Morris úgy érezte, közel van a célhoz. A kiszemelt embert Aury Paulnak hívták. A Ritz Hotel biztonsági szolgálatának vezetője volt, és mellesleg bizonyos díszvendégek tiszteletére olykor még sofőr is. Az egyik ilyen híres vendége volt Jonathan Aitken, nagy Britannia legutóbbi konzervatív kormányának egyik minisztere. Eidken feladata a fegyveres támadások koordinálása, és mint ilyen számos kapcsolatot épített ki a közelkeleti keleti fegyverkereskedőkkel. Emiatt került a World in Action oknyomozó tévéműsorba, és ezért jelenhettek meg a Guardian című lapban öt hírbehozó hozó, igencsak kártékony cipkek olyan emberekkel való kapcsolatairól, akik normális körülmények között nem szoktak miniszterek társaságába mutatkozni. Eidken rágalmazásért pertintított. A vita a körülforgott, kifizette Aitken Hotel számláját, amikor a Ritzben arabismerőseivel találkozgatott. A bíróság előtt eskü alatt azt vallotta, hogy a számlát minden esetben a felesége egyenlítette ki. Egy semleges személyen keresztül a Mossad az ügyészségi nyomozók tudomására hozta, hogy Aitken felesége a kérdéses időbe nem is tartózkodott Párizsba. A védelem összeomlott. A Mossad régóta fenyegetőnek találta Aiken tevékenységét Izrael államra nézve, és most gyakorlatilag ellehetetlenítette. A szálloda viszont továbbra is megmaradt az arab fegyverkereskedők és európai partnereik találka a helyének. A Mossad úgy döntött, hogy beszervez valakit a személyzet tagjai közül, aki beszámol ezekről az eseményekről. Ehhez először is a személyzet névsorát kellett megszerezni. Ezt úgy oldották meg, hogy behatoltak a hotel számítógép rendszerébe. A magas beosztású vezetők közül senkit sem tartottak lehetséges alanynak. A fiatalabbak viszont nem juthattak hozzá azokhoz az adatokhoz, amelyekre a szüksége volt. Ám Auri Paul, mint a biztonságért felelős, személy előtt a Ritz minden titka megnyílt. Kulcsával hozzáférhetett a vendégek széféhez is. Neki senki nem tehetett fel kérdéseket, amikor másolatot kért egy vendég számlájáról. Senki nem húzza fel a szemöldökét, amikor elkéri a szálloda telefonjegyzékét és tanulmányozza a fegyverkereskedők és kapcsolataik hívásainak részleteit. Arról is tudhat, melyik nőt kérte diszkréten magához egy-egy fegyverkereskedő. A VIP vendégek sofőrjeként Paul könnyen kihallgathatja beszélgetéseiket, megfigyelheti viselkedésüket, tudomást szerezhet arról, hova járnak és kikkel találkoznak. A következő lépés Paul pszichológiai jellemrajzának megalkotása volt. Az egyik Párizsba élő kátsa heteken keresztül gyűjtötte a háttérinformációkat. Biztosítási vagy telefonos eladási ügynökként a kátsa megtudta róla, hogy Paul aglegény, nincs állandó barátnője, egy alacsony lakbérű lakásban él és egy fekete mini vezet. Másrészt imádja a gyorsautókat és szeret motoron száguldozni, amelynek felesben volt tulajdonosa. Kollégái a szállodában megemlítették, hogy nem veti meg az italt. Beszélték, időnként igénybe vette a hotel egy menő és drága kurvájának a szolgálatait is. Az információkat a mosad psihiát reértékelte. Arra a következtetésre jutott, hogy Paul tulajdonképpen labilis személyiség. Azt mondta, úgy tudják a legkönnyebben beszervezni, hogy fokozatosan egyre nagyobb nyomást gyakorolnak rá, ráadásul jelentős anyagi támogatással kecsegtetik. A művelet nagy türelmet és tapasztalatot igénylő hosszú folyamat lehet. A párizsi kátság már nem akarták a továbbiakba felhasználni, ezért érkezett Morris Párizsba, hogy felváltsa. Mint minden ilyen mosadakcióba, Morris a jó bevált utat követte. Először is, számos látogatása során megismerte a ritzet és környékét. Gyorsan beazonosította az izmos, kiszérbizegőjárású Ari Aripolt, akiről lerít, hogy nem gondoskodik róla senki. Morrisnak feltűnt Paul furcsa kapcsolata a szálloda előtt lődörgő paparádzikkal, akik a hotel híres vendégeire vadáztak. Paul ugyan időről időre távozásra szólította fel a fotósokat, akik látszólag engedelmeskedtek, majd megkerülve az épületet ismét visszatértek. Rövid távol létük alatt Paul olykor a személyzeti bejárónát elhagyta a szállodát, és tréfálkozva oda nekik, amint elmotoroztak előtte. Morris éjszakánként megfigyelte, hogy Paul valamelyik Ritzhez közeli bárban, ahol törzsvendégnek számított a kollégáival együtt, iszogatott néhány paparazzival. A Tel szóló jelentésekben Morris megjegyezte, hogy Paul jelentős mennyiségű szeszesítal elfogyasztása után is tökéletesen józannak tűnik. Megerősítette, hogy Paul tökéletesen megfelel az informátor szerepére, és szokásai nem gátolják tevékenységét. Úgy tűnik, megbíznak benne, és hozzáférése van fontos adatokhoz. Titkos megfigyelése alatt Morris rájött, hogy Paul visszaél ezzel a bizalommal. Pénzt fogad el a paparazziktól a vendégekről kiadott információkért cserébe, akik így módon lencseg végre kaphatják a hírességeket. Az információcsere és a pénzátadás vagy az egyik bárba vagy a ric mögötti szűk utcában a Rue Chambon történt, ahol a személyzeti bejárat is volt. Augusztus közepén az információcsere Diana hercegnő és új barátja Dodi Alfaed a tulajdonos fiának várható érkezéséről szólt. A mesés imperiál lakosztály várta őket. A Ritz egész személyzetét elbocsátás terhe mellett szigorú titoktartásra tartásra kötelezték Diana érkezését illetően. Ennek ellenére Paul több paparazzinak is továbbadta a hírt, kockáztatva ezzel karrierjét. Mindegyiktől pénzt fogadott el. Morrisznak az is feltűnt, hogy Paul keményebben észik, és kihallgatta, amikor a Ritz személyzete fokozódó szigorúságára panaszkodott. Egy szobahasszony elbocsájtott csak azért, mert egy darab szappant eltulajdonított az egyik szobából. Az alkalmazottak közül többen állították, hogy szedett is valamit, és nem tudták, hogyan segíthetik át változásain. Abba mindegyikük egyetértett, hogy egyre kiszámíthatatlanabb. Az egyik pillanatban jó kedve volt, a következőben pedig dőrohamot kapott valami jelentéktelen dolog miatt. Morris úgy érezte, elérkezett az idő. Az első beszélgetésük Anri bárjában a Rue Danoneum volt. Amikor Paul megérkezett, Morris már koktélját iszogatta. A moszhat kácsa óvatosan indította a társalgást. Amikor Morris megemlítette, hogy barátai a Ritzbe laknak, a biztonsági főnök elfogadta az italt. Moris azt is hozzátette, hogy meg voltak lepve, mennyi gazdag arab vendég is lakik a szállodában. A megjegyzés teli találatlan bizonyult. Polból kitört a panasz, hogy a legtöbb arab nyers modorú, arrogáns és elvárják, hogy azonnal pattanjon, amikor csettintenek. A szaudiak a legrosszabbak. Moris ekkor azt találta mondani, hogy a zsidókról ugyanezt hallotta. Polnak nem voltak rossz tapasztalatai. Szerinte a zsidók kifejezetten jó vendégek. Ezzel az ígéretes kiszólással ért véget az este. Megállapodtak, hogy néhány nap múlva találkoznak egy Ritzhez közeli étterembe. Vacsora közben Morris jól irányított kérdései alapján, Paul megerősítette, amit Morris már egyébként is tudott róla. A hotel biztonsági főnöke beszélt a sportkocsik iránti vonzalmáról és nagy álmáról, hogy egyszer kis gépen repülhessen, Ám a fizetéséből mindenre nem telik. Ez volt a legalkalmasabb pillanat a nyomászsakorlásra. Nem könnyű előteremteni a pénzt ezekre a hobbikra, de nem is lehetetlen. Ez a megjegyzés persze azonnal felkeltette Paul érdeklődését. Ezután már minden ment a maga útján. Moris kivetette a csalit, Paul pedig mohon lecsapott rá. Bekapta a horgot. A Mossad kiképző kiképzőközpontjába majd tovább fejlesztik képességeit. A társadalgás egy pontján Morris megérdezte, hogy talán segíthet, mivel egy olyan cégnek dolgozik, amely igyekszik folyamatosan frissen tartani adatbázisát, és jó pénzt fizet mindenkinek, aki ebbe segíteni tud. Ez volt a beszervezés kedvelt szövege. Innen már csak egy apró lépés pontosítani, hogy a Ritz bizonyos vendégeivel kapcsolatos információkról van szó. Paul mintha megingott volna egy pillanatra. Morris ekkor tovább lépett és közölte. Megérti Paul tartózkodását, Ugyanakkor meg is lepik hiszen köztudott dolog, hogy a paparádziktól már fogadott el pénzt információkért cserébe. Akkor miért a hátat valami rendes pénznek? Boris nagyon értett ahhoz, hogy kellőképpen tálalja ajánlatát, mert ráadásul belebe mondandójába a porról szerzett információit is. Ez a szelid erőszak nem marad hatástalan. Ha nem is kérdezett rá, most arra rá kellett jönnie, hogy a vele szembe ülő férfi titkos ügynök, vagy legalábbis hivatásos beszervező. Ez indokolhatta reagálását. Hivatalos forrás szerint ekkor Ari Paul nyílt a Jól érti, hogy kémkedésről van szó? Ha igen, kinek és miről? Nélyen egyszerűen. Semmi mellébeszélés vagy feszengés. Ez volt az a pont, amikor Morisznak fontos dologba kellett döntenie. Elmondhatja-e hogy a moszada megbízó? Erre az esetre nincs belső utasítás. Minden helyzet más. De Ari Paul már horgon volt. Maurice valószínűleg elmondta, mit várnak tőle. Információ szerzés bizonyos vendégekről, esetleg lehallgatókészülék elrejtése a lakosztályukban és annak feljegyzése, hogy kikkel találkoznak. Talán beszélgettek a pénzről, szóba kerülhetett, hogy egy titkos számlát nyitnak a nevére egy svájci bankban, vagy ha szükség úgy hozza, akár készpénzben is fizethetnek. Morris valószínűleg éreztette, az anyagi dolgok nem okozhatnak problémát. Ezen a ponton akár fel is fedhette, hogy a háttérben a moszat húzódik meg. Mindez így volt része egy sikeres beszervezési műveletnek. Nagyon is valószínű, hogy Paul megrettent attól, amire felkérték. Messze nem a richez való lojalitásáról volt más szó. Mint a többi alkalmazott, ő is a viszonylag jó fizetés és a mellékesek miatt dolgozott itt. Hol érthetően megijedt attól, hogy valami komoly dologba keveredik, és felfogta, könnyen börtönbe végezheti, ha rájönnek, hogy a szálloda vendégei után kémkedett. Mi történik, ha elmegy a rendőrségre? Talán azok már tudnak arról, hogy megkörnyékezték. És mi van, ha visszautasítja az ajánlatot? Ha a szálloda vezetősége megtudja, hogy már eddig is elárulta a riccet, ráadásul a legféltettebb kincsüket, a bízhatóságot bocsájtva áruba a paparazziknak, azonnal elbocsájtanák, sőt, eljárást is indítanának ellene. 1997. augusztusának utolsó napjaiban Ari Paul számára kilátástalannak tűnt a jövő. Folytatta az ivást, tovább szedte a tablettáit, Alvázavarokkal küszködött, és megkeserítette fiatalabb kollégái életét. A teljes összeomlás szélire jutott. Morris nem hagyta békén, gyakran futottak össze bárokban, ahová Paul munka után beült izogatni. A hát puszta jelenléte a biztonságiak főnökét állandóan arra emlékeztette, mit várnak tőle. Moris továbbra is látogatta a ritzet, vagy iszogatott az egyik bárban, vagy ebédelt valamelyik két termébe, esetleg délutáni kávéját szürcsölgette a halma. Aripol úgy érezhette, a férfi árnyékként követi. Ez persze csak tovább növelte a feszültséget az egyébkénti zaplatott életű férfiban. Nem volt kiút. Mindennek a tetejébe közeledett Lady Diana és Dodi Alfajad érkezésének időpontja. Póra hárult biztonságok megszervezése szállodai tartózkodásuk ideje alatt, különös tekintettel a paparazzik távoltartására. Egyidejűleg állandóan keresték a fotósok a mobilján, és információkat kértek a látogatásról. Nagy összegeket ajánlva a részletekért. Nagy volt a kísértés, hogy elfogadja, és ez további feszültséget okozott benne. Úgy érezte, mindenfelől nyomás nehezedik rá. Bár uralkodott magán, a kiborulás szélén volt. Antidepresszásokat, altatókat és, hogy a nappalokat is bírja valahogy, stimuláló szereket szedett. A gyógyszerek ilyen kombinációja tovább csökkentette itőlő képességét. 1997. augusztus 31-én vasárnap a villógó fény, amely felébresztette Moriszt, egy hajnali egy óra 58-kor érkezett üzenetet jelzett. A hívó a Párizsi Csendőrség baleseti helyszínelő csoportjában dolgozott. Őt néhány évvel korábban szervezte be a Mossad. A szolgálat kompjúterei, Malinak, azaz nem zsidó informátorként tartották nyilván. A közlekedési balesetről szóló hír megdöbbentette Moriszt. Alig egy órával azelőtt történt, hogy egy Mercedes a Place de alatti alagútban a város leginkább baleset veszélyes pontján nekiütközött egy megerősített betonoszlopnak. A jármi utasai Diana Hercegnő, nagy Britannia leendő királyának anyja, Dodi al az uralkodó osztály kedvenc áruháza, a Herolds egyiptomi származású tulajdonosának fia, és Ari Paul meghaltak. A pár testőre életveszélyes sérüléseket szenvedett. Néhány órával a baleset után Morris visszarepült Tel Avivba, azokkal a kérdéseivel együtt, melyekre már soha többé nem kaphatott választ. Milyen szerepe volt a balesetbe a sofőre gyakorolt nyomásnak? Vajon Auripol elvesztette az uralmát a Mercedes fölött, és ez okozhatta a felismerhetetlenségig összeroncsolódó autó balesetét a Place de Alma alatti alagút 13. oszlopánál, mert nem látott más kiútat, hogy megszabaduljon a moszat kármai közül. volt -e köze a stressznek a vérébe talált gyógyszerekhez? Akkor is szorult helyzetén rágódott, amikor három utasával elhagyta a riccet. Lehet, hogy nem csupán egy borzalmas közlekedési baleset okozója, hanem egy erőszakos ügynöki hálózat áldozata is volt egyben. A kérdések most már Mohamed al okoztak fejfájást. 1998. februárjában, nyilvánosság előtt a következő kijelentést tette. Nem baleset volt, erről szívem legmélyéig meg vagyok győződve. Az igazság nem maradhat rejtve örökre. Öt hónappal később a brit televíziós csatorna, az ITV dokumentumot mutatott be, miszerint Ari polnak szoros kapcsolata volt a francia titkos Ez nem volt igaz. Azt is sugalni próbálták, hogy egy meg nem nevezett titkos szolgálat felelős a tragédiáért. Sötét plegykák terjengtek, miszerint ez a titkos szolgálat azért lépett akcióba, mert az angol uralkodó osztály attól tartott Diana és Dodi szerelmének politikai következményei lehetnek, Dodi egyiptomi származása miatt. A Mossad és Henri Paul kapcsolata mind a mai napig jól megőrzött titok volt. Szándékok szerint az is maradt volna. A Mossad nem egy idegen ország parancsára cselekedett. A parancs Izraelből érkezett. Valójában sokan érzik a Mossad felelősségét a világ valahelyett leghíresebb asszonyának alálában. Mohamed Al-Fayed kijelentette, hogy a brit sajtóba tapasztalt rossz indulatú hadjárat kényszeríti szólásra, és továbbra is az a véleménye, hogy meg nem nevezett titkosszolgálatok szövetkeztek Diana és Dodi ellen. 1998-ban a Times két újságírója által kiadott könyv azt sejteti, hogy Henri Polnak lehettek kapcsolatai a francia titkosszolgálattal. Sem Al-Fayed, sem az újságírók nem tudtak megdöntethetlen bizonyítékkal szolgálni arra vonatkozólag, hogy Aripol Paul ügynök lett volna, vagy akár csak informátor. És még csak szóba se került, hogy esetleg a moszadra gyanakodnának vele kapcsolatban. 1998. júniusában Mohamed al fayed számos kérdést tett fel abba a bal levélbe, amelyet a brit parlament minden tagjának elküldött, követelve, hogy az ügyet tárgyalják az alsóházban. Kijelentette. Valakik szándékosan elhallgatják a válaszokat. Viselkedését egy gyászoló apa minden és mindenkit okoló vádaskodásának tartották. Ezeket a kérdéseket nem azért kell ismét feltennünk, mert mármit felfedhetnének a moszat szerepére vonatkozóan a Ripoll életének utolsó heteiben, hanem mert megvilágítják, hogyan sodródtak az események a tragikus végkifejlet felé. Álfajed összeesküvésről ír. Hogyan szabaduljanak meg Dianától és a fiától? Kérdéseibe látszólag marginális eseményeket próbál összefüggésbe hozni a tragikus eseményel. Miért telt el egy óra 45 perc, amíg a hercegnőt kórházba szállították? Miért nem adta le néhány fotósa tekercseket? Miért volt pont aznap éjjel betörés egy olyan fotós londoni otthonába, aki a paparádzik felvételeit hívja el? Hogyan történhetett, hogy Párizsnak ezen a részén az átláncú televíziós kamerák egyetlen felvételt sem rögzítettek? Miért nem volt a sebességmérő kamerákban film? És miért nem működtek a közlekedési kamerák? Miért nem zárták le a baleset helyszínét, és hogy lehet, hogy alig néhány órával a baleset után már újra megnyitották a forgalom előtt? Ki volt az a fotóriporternek tűnő személy a ritcelőt a sajtóképviselőinek csoportjában? Ki volt a tömegbe elvegyülő két ismeretlen férfi, akiket később a Ritz bárjával láttak. Angolul rendeltek és kitüntetett figyelemmel kísérték a körülöttük zajló eseményeket. A moszadot nem érdekelte Diana és Dodi kapcsolata. Egyedül csak az, hogy Henri Polt a Ritzből beszervezzék informátornak. A rejtélyes fotósról meg annyit, hogy régebben a muszad megengedte ügynökeinek, hogy újságírónak adják ki magukat. Meg lehet, hogy Morris volt, aki a szálloda előtt az eseményeket figyelte. Szintén nem kizárt, hogy a két ismeretlen férfi a szálloda bárjából valamilyen kapcsolatban állt a moszaddal. Kétségtelenül megnyugtatná Mohamed al ha ez igaznak bizonyulna. Morisz kollégái közül sokan gondolják úgy, hogy Henri Paul beszervezésének erőszakos kísérlete is az bizonyítja, a moszad egyre irányíthatatlanabbá válik. Meggondolatlan nemzetközi akciói során nem törődik az esetleges hosszú távú következményekkel, magára a szervezetre, Izrael államra, a közel-keleti békére, és végül a zsidó állam legrégebbi és legszorosabb szövetségesével az amerikai Egyesült Államokkal fenntartott barátságára nézve. Számos magasrangú tiszt véleménye szerint 1996 óta, amióta Benjamin Netanyahu a miniszterelnök, ez az állapot csak rosszabb lett az izraeli titkosszolgálat egy régi tagja szerint. Az emberek azt látják, hogy akik hazafias pózva tetszelegnek, gyakran közönséges gengszerek. Ez nem tesz jót se nekünk, se a fegyelemnek, és végül árt a Mossad más szervezetekkel fenntartott kapcsolatának is. Egy másik tapasztalt szolgálati tiszt hasonló nyíltsággal nyilatkozott. Netanyahu úgy viselkedik, mintha a Mossad Arthur király udvara saját verziójának része volna. Minden napra kell valami új, különben a kerekasztal lovagjai unatkoznának. Ezért romlott el minden a moszadnál. Meg kell kongatni a vészharangot, mielőtt még túl késő lenne. Mintegy negyed százada írok különböző titkosszolgálatokról. Az első dolog, amit megtanultam, hogy a repertoárjukban a csalás és a dezinformáció, a felforgatás és a korrupció mellett a zsarolás és olykor a gyilkosság is megtalálható. Az ügynököket arra képezik ki, hogy hazudjanak, éljenek és visszaéljenek barátságokkal. Rájuk pont az ellenkezője érvényes annak a mondásnak, miszerint úri ember nem olvassa el másik postáját. Először akkor találkoztam ezzel a viselkedéssel, amikor a hidegháború nagy kémbotrányaival kezdtem foglalkozni. Klaus Fuchs elárulta az atombomba titkát. Guy Burgess, Donald MacLean, és Kim Philby pedig veszélyeztette Nagy-Británia MI4 és MI6 szervezetét. Mindegyikük árulást követett el, és kettős játékot űzött. Elsők között voltam, akinek lehetősége volt betekinteni a CIA agykutatási programjába. Egy olyan programba, amelyet az ügynökség kénytelen volt tíz évvel könyvem az utazás az őrületbe megjelenése után beismerni. A tagadás az a fekete mágia, amelyet minden titkos szolgálat tökéletes szintre emelt. Ugyanakkor két hívszerző is sok segítséget nyújtott. Joachim Kráner, aki később az apósom lett, és aki a második világháború utáni években az MI6 hálózatot irányította a Dresdába, és Billy Buckler, aki Beirutban a CIA központját vezette. Nagyon hasonlítottak egymásra. Mindketten magas, szikár, jól ápolt férfiak voltak, Előreugró állal. Tekintetükből nem sok mindent lehetett kiolvasni, ha csak azt nem, ha nem velem, akkor ellenem. Mivel nagy tekintélyük volt, az általuk szolgált intézmények bírálatával felkavarták az állóvizet. Mindketten azt hangsúlyozták, hogy egy-két elejtett szóból nagyon sok mindenre lehet következtetni. Joachim még azt is hozzátette, hogy olykor egy véletlenül elejtett szó egész más fényt vett bizonyos dolgokra. Mindkét barátom büszke volt arra, hogy a második legősibb foglalkozást űzik, és meggyőztek arról, hogy a hírszerzés, a nemzetközi kapcsolatok, a nagypolitika, a diplomácia és persze a terrorizmus megértésének igazi kulcsa. Segítségükkel kerültem kapcsolatba számos katonai és civil hírszerző ügynökséggel. Németországban, a BND-vel, Franciaországban, a DGC vel a CIA-val, kanadai és brit szervezetekkel. Joachim megérte a nyugdíjkorhatát, és idős fejjel halt meg. Billit iszlám fundamentalisták elrabolták és meggyilkolták Beirutban a nagy túzdráma idején. Találkoztam az izraeli szolgálat olyan embereivel is, akik információkkal szolgáltak Mehmed Ali Akcsáról, aki 1981. májusában a Római Szentpéter téren merényletet kísérelt meg második János Pál Pápa ellen. Ezeket a találkozókat Simon Wiesenthal az ismert náci vadász szervezte meg, aki mellesleg 40 éven át értékes információkkal látta el a moszadot is. Hírének és az őt megillető tiszteletnek köszönhetően az ajtók ma is megnyílnak előtte, főleg Washingtonban. Ott történt 1986 márciusában, hogy valamivel többet megtudtam Izrael és az Egyesült Államok titkos szolgálatai közti bonyolult kapcsolatról. William Kézivel, a CIA akkori főnökével készítettem interjút egy könyvemhez, ami történetesen Billy Buckley haláláról szólt. Kézi a szokásos elegáns öltönye ellenére csoszogós, szammogós ember volt. Csontos arca sápat, szeme karikás volt, amikor leültünk egy Washingtoni klubba. Úgy nézett ki, mint akiből minden erőt kivett a CIA igazgatói székében eltöltött év. Egy üveg ásványvíz mellett előre leszögezte a beszélgetés feltételeit. Nem készíthettek jegyzeteket, hangfelvételt és bármi, amit mond, csupán háttérinformációként használható fel. Azután elővett egy papírlapot, amely a személyes adatait tartalmazta. New Yorkban született 1913. március 13-án. 1937-ben végzett a St. Johns Egyetem jogi karán. 1943-ban az amerikai tengerészet tartalékos egységéhez vezényli, ahonnan néhány hónap múlva a CIA elődjének számító stratégiai ügyosztályhoz kerül. 1944-ben ugyanezen ügyosztály különleges felderítő csoportját irányítja Európában. A következő állomás 1971-73 között a Biztonsági és Információ Csere Központ elnöki széke, azután gyors egymás után a gazdasági miniszterhelyettes 73-74, az Amerikai Egyesült Államok Export-Import Bankjának elnöke 74-76, és az elnök hírszerző tanácsadó testületének tagja 76-77. 1980-ban Ronald Reagan kampányfőnöke volt a sikeres választási hadjáratban. Egy évvel később, 1981. január 28-án, Régen kinevezte a CIA igazgatójává. Arra a megjegyzésemre, hogy Jolly Joker volt, kézi kortyolt egyet a vizéből, és megjegyezte. Nem szeretne személyes dolgokról beszélni. Összehajtogatta a papírt, és visszatette a zsebébe. Következő kérdésemre várt. Mit tud mondani Billy Buckley haláláról, akit csaknem napra pontosan két évvel ezelőtt, 1984. március 16-án, egy pénteki napon elraboltak Beyrutban, és mostanra halott volt. Azt szerettem volna megtudni, milyen erőfeszítéseket tett a cia a megventésére. Sok időt töltöttem a közel-keletem, beleértve Izraelt is, az hátterének kutatásával. – Beszélt Admonival vagy az embereivel? – kérdezte Kézi. Nahum Admoni 1982-ben lett a moszad igazgatója. Társasági körökben nehéz embernek tartották. Kézi olyan zsidónak jellemezte, aki bármikor képes széllel szembe. Admoni 1927-ben Jeruzsálemben született, középosztálybeli lengyel emigránsok gyermekeként. A Rehaviában végzett, ahol kitűnt remek A 48-as függetlenségi háborúba felderítő tisztként rangot szerzett. Admoni fél tucat nyelven képes hallgatni, mondta róla Kézi. Később nemzetközi kapcsolatokat tanult a Berklin, és hazatérve a Mossad kiképzőközpontjában Tel Aviv külvárosába tanított is. Titkos feladatokat hajtott végre Etiópiában, Párizsban és Washingtonban, ahol szoros kapcsolatba állt Kézi elődeivel Richard Helmsall és William Colby-val. Ezek az alkalmak tették Admonit egy igazán barátságos bürokratává, aki, kézit idézve, amikor a moszad igazgatója lett, nagy rendet tartott. Társasági ember volt, aki szerette a nőket, de mindenek előtt Izrael érdekeit tartotta szem előtt. Kézi rögtönzött jellemzése szerint azért jutott előre, mert megvolt az a képessége, hogy ne lépjen a főnökei szemére. Következő mondatát is a bajusza alatt macsokta. A legnagyobb meglepetést mindig a hozzánk közeli emberek okozzák. Mire megtudjuk, hogy Admoni a világon semmit nem tesz, Billy Bakli már halott volt. Ugye emlékszik, milyen volt akkoriban a hangulata felé? Csak nem ezer palesztint mészároltak le Beirut két menekült táborába. A libanoni keresztény milícia hajtotta végre az akciót. A zsidók a Biblia visszájára fordításának tartották a dolgot. Az igazság az, hogy Admoni lefeküdt annak a gazember Jemayelnek. Vasír Gsemai a falangisták vezére volt, és később libanon köztársasági elnöke lett. Kapcsolatban álltunk Gemajell is, de én soha nem bíztam az átkozottban. Admoni egész idő alatt együttműködött Gsemajell, mi alatt bilét kínozták. Fogalmunk se volt pontosan, hol tartják fogva. Megkértük Admonit, hogy tudja meg. Azt mondta, semmi probléma. Vártunk és vártunk. A legjobb embereinket küldtük tel a Viva, hogy a moszaddal dolgozzanak. Tudtuk ráadtuk, hogy a pénz nem számít. Admoni egyfolytában azt ismételgette, minden rendben lesz, ért mindent. Kézi ismét volt néhány korcsvizet és várt, mint számára nem is létezne idő. Szavai nyersen, érzelemmentesen csengtek, mint amikor az esküszék bejelenti az ítéletét. Admoni azután eladott nekünk egy dokumentumot, amely szerint a PFS volt az emberrablás mögött. Tudtuk, az izraeliek bármiért képesek Jasser Arafatot okolni, és először nem is vettük be. Ám Admoni nagyon meggyőzőnek tűnt, jól adta elő a dolgokat. Mire rájöttük, hogy Arafatnak nincs köze a dologhoz, Billinek már mindegy volt. Fogalmunk sem volt róla, hogy a Mossad piszkos játékot űzött. Ellátta a fegyverekkel a hezbollákot, hogy keresztényeket gyilkoljon, ugyanakkor a keresztényeknek is adtak el, hogy legyen mivel a palesztinokat gyilkolni. Kézi felvillantott információi a CIA Billy Baklival kapcsolatos próbálkozásairól, és arról, hogy a moszat tulajdonképpen semmit sem tett a megmentéséért, annak reményében, hogy a pfs ezt hibáztatja a történtekért, elsöpörve ezzel Arafat reményeit, hogy szimpátiát keltsem Washingtonban, fellebentették a fájtlat két, barátinak mondott titkos szolgálat közti együttműködés hátborzongató hátteréről. Kézi megmutatta, volt Izrael és az Egyesült Államok közti kapcsolatnak egy másik oldala is, nem csak az anyagi támogatás és az amerikai zsidó szolidaritás, amely a zsidó államot az arab ellenségtől való félelemből regionális szuperhatalommá tette. Mielőtt elköszöntünk egymástól, Kézinek még valami eszébe jutott. Minden nemzet megteremti magának a saját titkos szolgálatát. Amerika a technikába bízik és a felderítésre helyezzük a hangsúlyt. Az izraeliek másként dolgoznak. Jellemző a mosadra, hogy minden egyes akciójukat úgy hajtják végre, mintha az ország létéről lenne szó. Ez a magatartás már régen érzéketlenné tette a moszad a részletek alapos vizsgálata iránt. De az a két év, amelyet egy könyv megírásához szükséges adatgyűjtéssel töltöttem, a hibák sorozata az esetenkénti botrányok önvizsgálatra kényszerítették a szervezetet. Kérdéseket tettek fel, és amikor nem érkezett gyors válasz, a moszat külvilág felé mutatott páncézatán repedések jelentek meg. Több mint száz titkos ügynökkel beszéltem, akik közvetve vagy közvetlenül izraeli, illetve más titkos szolgálatoknak dolgoztak. Sokan javasolták, hogy foglalkozzam inkább a közelmúlt eseményeivel, és a múltat csak a mosszad szerepének megvilágítására használjam fel, a jelenkor kém és hírszerző világában. Sok beszélgetés résztvevőjét még soha senki nem kérdezte. A legritkábban okozott erőfeszítést, hogy megvilágítsák saját vagy mások viselkedésének hátterét. Sokan meglepően nyíltan beszéltek, bár volt, aki ennek ellenére neve elhallgatását kérte. A Mossad törvény törvényvédi, miszerint nem kötelesek hozzájárulni nevük nyilvánosság előtt történő felhasználásához. Néhány nem izraeli informátor is anonimitást kért, és persze kapott. Jól lehet, a sajtó mindent megtesz, hogy összerakja az alkalmazottak névsorát, sok fehér folt maradt. Még mindig komolyan veszik a névtelenséget, és ezeken a lapokon többen álnéven, illetve nevük kezdőbetűivel szerepelnek. Vallomásuk persze ettől nem lesz kevésbé hiteles. Különböző okai lehetnek, hogy megtörik a hallgatásukat. Talán, hogy biztosítsák helyüket a történelemben, hogy igazolják tettük helyességét, hogy öreg emberek módján anekdótázzanak, sőt, talán vezekeljenek. Ugyanez érvényes azokra is, akik a saját nevükön szerepelnek. Talán a legigazi bok, ok, amiért valamennyien a hallgatás megtörését választották, hogy a szervezet, amelyet büszkén szolgáltak, veszélybe került. És nem külső, hanem belső fenyegetettség hatására. Megmentésének pedig az az egyetlen módja, ha feltárják, mit értek el a múltban, és mit tesznek ma. Ennek megértéséhez viszont tudnunk kell, hogyan és miért hozták létre egyáltalán.